Els nous preus públics per l'Escola Brassel Municipal, el més petit de tots, han quedat aprovats aquest dimarts pel ple municipal de l'Ajuntament de Tiana. La quota bàsica mensual d'escolaritat serà de 330,33 euros, dels quals 164 aniran a càrrec de les famílies i la resta es repartirà entre la Generalitat i l'Administració local. L'equip de govern ho ha tirat endavant després de desestimar les delegacions de gent pel progrés de Tiana que havia presentat en contra de la pujada d'un 26% de la quota bàsica mensual. Així ho ha valorat el portaveu del partit, Joan